A'udhu billahi min ash shaytana rajeem Bismillah ar rahman ar raheem Inna alhamda lillahi ne ahmaduhu wa nasta'aynuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shuroodi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falamadiyya lahu ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashahadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du juzal of that Falë ndërimi të akonë Allahut të bareke vë të ala Allahut i bindemi Falë dhe ndihmi kërkojmë Dërsa salavatët të mirët e Zoti Gjellë Gjellalu Të gjitha të grumbulluara të këmjëriju Mojzgjeder Muhammedi aleyhi salatu vë selam Pasaj mbi shokët e ti besnik Mbi familjen e ti të ndërshme Migrate ti të pastërta dhe të gjithë besimtarët Zëtë të, të, besimtar, të, zë të ndjekin rrugën e ti Me të mirët dhirën e ditën e fundit të kësaj bote Nëndëruar dhe të vazhdoj me lejnë e Zotit Subhane Huve Teala në vargën dhe serin e ligjeratave të ditës e shtun ku kemi përzgjede libri në Hojgjës e Njohure Bu Hatim ibn Hibban Allah i më shërofën dhe më shirën e ti të madhe në kangelë të ndëruar dhe zër edhe pak ligjerata para muajt e Ramazanit andaj gradualisht duhet të përgaditemi edhe me mendje edhe me shpirt për hyre në muajt e Ramazanit andaj jemi në gjismën E muajt që aban, ku Allahu Gjelle Gjelalu hu E ka bokit muaj, para hyrje për muajn E matë Ramazanit, të sin Allahu Gjelle Gjelalu hu E ka zbrit në tapë Kur'ane Andaj në ka ngejlë dhe disa, dit dhe risa Ta presim muajn e begat qëmë të Zotit Subhanehu Të, të ndëruar lezër, përmendëm kaptinën e fundit Të hoqës, ku s'jeli hoqës e element edhe cilësie edhe virtut i njerëzve të mençur, duke filluar nga pejgamberët alayhi salatu vesselam, por edhe pejgamberi i fundit Muhammed alayhi salatu vesselam, kanë çë njerëz të cilët janë cilësuar edhe me cilësinë e humorit e shakas. Dhe përmendem definicionin e humorit. Pra, të humor është shka, por se çdo njerëz humorosh gjithçka, porse te xherjati zoti xhelel xalaluhu, shaka është diçka e cila ka po definicionin e vet. Definicioni ishte një lajm apo një kërkesë nga një një njëri tek tjetri duke fol me përqdhëllje dhe butësi e cila shkakton një lloj, një lloj relaksimi, një lloj freskies e cila nuk përmban vetveti rrena dhe gënjeshtra. Pastaj përmendi Hoxha edhe se nuk duhet më përmbajt prej nën çmimit apo pordhosës së teatrit të, të, të kësaj rradh. Dhe përmendëm disa shembuj, tani vazdojmë me katinat e reja të Hoxhës Allahu e mëshiroft. Të nderuar Lezer, para se me vazhdu, la të vazhdu, do të përmend një fjalë të Muadhib ibn Xebelit, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi وسالام, ku ka përmendur për rëndsinë e mendjes. Ky libër quhet Libri i Mendjes, peroroudatul Uqala, kopësit e mençurve, dhe krejt çka flet është qëshë mjë afru mësë shumë të mendjes. Por se, shpeshar për ashtronë pëjtjet dhe dilemat në vet vetë vetëja apo në të ndërshjelta, a thuvallallahu u gjele gjele luhu, nëse i kanë nëshmu me një vend, atatë të cilët pretendojnë mendje, dhe kanë ardhë kërshia allahu u gjele gjele luhu kërshishpaljes, atërsi ka mundëcine të harmonizojmë ku neve tani poflasmi për vlerat e mendjes. Pra më qartë, Shoh në Kur'an se disa njerëz në emër të mendjes, në emër të logjikës i, i janë kundërvij Zotit. Se kjo nuk shkon në me mendje dhe nuk harmonizohet me mendjen kështu më radh. Nga ana tjetër dietarë të muslimanëve kanë shkruar li, libra mbi vlerën e mendjes. Kan shkruar libra mbi, mbi, mbi vlerën e mendjes dhe Sheikhul Islam Muhammad bin Taimia ka shkruar 10 vëllime libër mbi mbi mendje. Porse, ne e them se me këtë libër po orvatemi Ti afrohemi mendes se në Allahu e ka lavdruar Kur'an. Dhe jashtë kësaj janë emrtime të cilat nuk përkojnë me e të martuara. Ha? Pra, emri ka mundësi me çein përputhje me atë që i ka vendosur. Sikur që tham, për shembull Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka emrin Muhammad. E cila në përkthim i ka di kuptime. E para, Lëvdrues, e dyta, Lëvdron dikan. E lavdrohet Pro, dikush di e lefdronat Edhe kje lefdron dikan A përpudhët Muhammedi A leghi salatu e selam Me këtë emër, po Pro, aje lefdron Allahum Dhe lefdrojot Edhe prej Allahut edhe pe kresave Pro, këtë rast, emri është Përpudhje me të emërtuarim Në këtë rast, pro, Muhammedi është Përpudhje me vetëve Dhe me emri të cilin e bartë Mirë Njarë ja vendohë se emrin Gjallit vetë Muhammed Ha? Ha? Aja vendosejni Muhammad, po s'do të thot se emri i ti tij është përputhje me me atë. Ka mundi nuk lvdron Allahu dhe nuk lvdrohet. Andaj është shumë e avancitë ndëruar vëlla. Nuk është filozofike kjo. Kjo është shumë e qartë. Pra, duhet të jetë përputhje emri me realitetin. Andaj Allahu Ujele Jelalu por çemull librin e tij ka thujt, ha? Shifa. Sherb. A A ekziston mundësia mos me pas shërim, nuk ekziston mundësia. Nëse duhet të jetë në përputhje me atë që ka vendosur. Allahu xhelora ka dhënë librin e quajtur Kitabumubin, libër i çartë, i rëdhshëm, i dukshëm. Shkokut lavitin ta. Nuk nuk nuk nuk i trullos me angjëllët, por por shkon harmonim me to dhe e kuptoi njerëzit. Mirë, aka mundsi diku me pas pa çarsi jo. Nëse ajo është në vetveti përkon emri me të emërtuarit. E tani i këdemi të kjo. Ata rishofë mi disa njës tire në emër të intelektit, në emër të arsyjes, njeri bashkohor, modernja, postmodernja, ku të diqka prej shpreve të cilat mundohen ata, me, me i dalë kërshipe i nga mërë itali, salatu selam. Ne i themi se të varësish e mërtimit, emër, intelekt, arsyje, nëse nuk përkon me librin e Zotit atër kjo është i mërtim i zbrazët pra është sikur me e qujt e, gotën e zbrazët me thënë mrejnda ka uj a ka mundësi mu ma shtru prej, prej tasit jo, nga se duhet vërtet me pas ujn ta a në të ndërua lezër mos të koklavisim apo mos të hutohemi se si ka mundësi gjithë këtë vlerë Allahu Gjellil Gjellal -Gjell me adhonë mendjes dhe ka rshit nga nga tjetër shofë me njerës ne mërtë kësaj dolin thojnë për shemb kjo hadith spërkon me shkencën apo tjetri thot Kurani nuk ka dhënë detajet e hollësive për për krimin e njeriu të ek çsë me radh dhe thot Kurani na ka thirr në mendje dhe neve zgjuajmë pra me shku pas gjerave të pa argumentueme por do të më shku pas gjerave të cilat argumentojnë me shkenc andaj të nderuar vëllezër mendja është emër i madh është më emër i madh porse ajo e cila është reale duhet me morë për Kur'anit, për e hadithit për nga meri të rejë i salatë të selam, dhe shpjegimet të djetarve të, të devoqëm. Andaj, Hoxha, nga pruhe shumë kaptinat të cilat argumentojnë se qështu dohë këtë njëri i menqër. Njën fjal nga Muadib i Gjebeli, rrethërëndësisë mëngjes. Ka thënë Muadib i Gjebeli, radiallahu anë shoki për nga meri sallallahu aleyhi sallem, ka thënë, vërtet njëri ju i men Edhe arrin mbramja Edhe ka gjunahe shumë Pro qojët mëngjes Edhe mbramja e ze Me plët gjunahe Fe innehu e shikun Ka thon është afër Ha? Mushtiru pi gjunahe Pra është afër mushtiru pi gjunahe Njëri me që Ka thon nga dhe tjetër i njëranti Pa dije Nëse zëgjot mëngjes Dhe e ze mbramja Me përplot vepra të mira Jo me të këqia me të mira Ka thënë është afër, ha, mihub kitë mirat. Fe kalu ke i fedhalik, i thënë Muadib një Gjebelit. Jo e dini Muadib një Gjebelit është prej, prej djetarët sahabëve. është prej, djetarët sahabën dangë disa kategori. Kategoria më lartë, kategoria pak më poshtë, e disa njështë të cilët kanë qenë nga musliman e përgjithshëm. Muadib një Gjebelit është nga klasa e parë, rën nga të afër mitë e pengamirit, Ale i salatu selam në dije dhe ngeke Dhe për nga nësa me kalafdrua Muadib një gjëbeli Qa dhe të muadib një gjëbeli? I dituri me mendjet që nosh Dhe i padituri I cili nuk e përdo në mendjen Mundet kipi gjunare me pështu Kipi të mirave me Mës mja pa hajri I than qish mundet që kjo Tha kështu Than nga se i menquri Shpejt e korrigon gabimin Dhe me ndonë se duhet mi u këthi vetës, merë logarivet vetën, këta e thave gabim, këta e bane gabim, përndohet shpejtë Allah u Gjellë Gjellalu. -Gjell dhe i menë quri, ka flak brenda vetës e cila se lera hatë. Dhe e kundër ta, të njeri ju i jo me mendje tamam, jo me, me nivellë qka e do në Allah u Gjellalu, -Gjell ka mundësi ja obligonë Allah u pranimin. Edhe dështët. Por që e më dhe banë një punë të mirë, a dhe thotë këtu të më pranuë, Dhe shka qare po u pranu Se e thot me gojë, e thot me njenja E thot me gjejste E thot me, me, me, me, me, me kuptim të rthorazi Por që e më kur ti dhush ti që shtam Thaj bënkajimi si dhush me këshir Thuj ti ki nevoj mu pëndu Si më zgjej e arsijet Dije se kia ka bo obligima Lohët me e pranu, që ashtu që shë Andoj, shiko muadhim një gjebeli Sa e kanë ngrit lark menjë Gëse Allah u gje, gjele gjele Së purfiton për i veprave tona Kërej që ka dënë Allahu Gjellit Gjellaluhu prej neve është pastrimi prej, prej qëfar, prej mendje vetën. A në shikëa Allahu Gjellit Gjellaluhu në surën El Beqara, në ajetin e Ramazanit. Wallahi, nëse meditohen ajetit e Zotit Gjellit Gjellaluhu, fjalë për fjale, lidhse për lidhse, dhe nuk shtërëmbrohen ato, dhe zhveshet epsh i karsitëre, njëri ju tama me shëfë Zotit në vetë dhe shëfë vetën në vetë. Në ajetin e Ramazanit, Shehru Ramadan, ajeti ku muaj Ramazani dhe cilën ka zbrit Kur'ani, Allahu pasi i tregon disa dispozita, Ramazani vlera, agjerimi, pasaj e thon një fjalë në fund. Thot Allahu xhelle xhelalu, ajëni shta tape is mundi me lexon në surën Al-Baqara. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bon aman këtë. Qase Allahu xhelle xhelalu na i tregon këto qëllimët e fundit, thëtë Allahu Gjelluala, Ramazani, agjerimi, uzzimi, uzzimi, kretë këto, janë një tërsi. Pse i ka bërë këtë këto? Litu kebbiro Allah, që ju ta madhënën i Allah, dhe pak i duhet vëzër vetës për me e të ti këta jetë në bapshtë, që ishë që masit uzzonit tanini vetën. Ha, pak i duhet, edhe bjenë. A në Allahu Gjelluala, uzzimin tanë, namazin tanë, agjerimin tanë, kuptimin ta në të fejes e ka bo ketë këta që ti ta shtosh dozën li birullah, me thaën Allahu është majmadhe mrena i ashtë dhe gjithë shka qa ka prejteje me dal me thaën njerëzit dhe munditi dhe me dëshmu Allahu se ti nuk qëtë e vetja kur gjohë fakte dhe argumente të se ti i meriton këto shka i kje e mirë na me uzim do njëher a e madrojmë vetën po e madrojmë vetën e i shofën mi me superioritet di kanë tjetëm dhe zërë të janë hodësiran, shpesh her nuk i ndjenja zdojna mi ndjenja i do një her por që i mëllallahu u gjele gjelelu i ka qërtu sahabët së sahabët dhe zëtë së ka gjithë në ratë matë mirë sa ata ani pse dikush ju thot njërës kretinave i shofën mi njëpër njërëzit dalin një topë atë e janë gënë para pas më të shejkëve në e nashë e kështu me ra Atë janë gjënërata ma e mirë, atëri ju ka zbit me vulë, radhi Allahu anëhum, radhu anë, Allahu i knasë me ta, e ti shkollahu si duqë në universitetet e matë të reja të cilat janë, po radhi Allahu anë kësë meritojt kështëto. Si do qoftë? Sahabët e pengamberit, a.s. Me shpirt, me trup, me mendje komplet dërzum të Allahu gjelë gjelalu. Një ditë për ditëve, dullën marshim, luftë, Me urdhër për nga berit alai salatu salam Dhe ndodhën një keq kuptim Nga Khalid i Nvelit Dhe Allah u zbritja a jete Kedhali ke kuntu min qablu Femen Allahu Aleykum I këshiri Khalid i Nvelit i pak nisa njerë Shume e përsi Me superioriteto Ekshtu me ralë Allah u tha Mos haroni se edhe juj një konqeshtu Shuma keq me arru këta Pro ti u zimi njët Ti besimi njët Pak me t'hin se ti e meriton këta Ti i ki kitose ne çka e meriton. Ktu ka mundsi ka nis dirte dalalit Muçel. Andaj me Sheli vëza. Ti im Shelmi, çish mi Shelën duke e ditse li tukabbirullah, veç Allahu me madrua. Edhe ni mendim sakt se ai ki Allahu ta ka mundsua. Jo pse i m'maç. Ti ngjeina sa dush mot mas me se ti, se kan vaoç ashtu. A do të ndërua lezer? Ne vend nga mendja çfarë sinojm. Jo më u maj dikujt në më të mall. Edhe mundon më i mësh me dunjore. Pejgamberi sa mosh më i mësh me dunjore. Mëj me më shmidu një ojës Por se Sjëllët si e ti argumentojnë për një Për një rubri të malë nda i Zotit Vecili Gjelalu Andë Allahu Ja, ja emërtoj emrin të farë Ha? Ju jo e dinë se për nga mërë italehi salatu selam Allahu Gjela këtër harja ka përmen emrin Muhammed Se ka thirë kur ja Muhammed Por e ka thirë me lajmë Ha? Muhammed Resulullah Ma nuz zila alla Muhammed Që ka zbit Muhammed Dhe gini përmen të se ka E ka thon kështu. Dhe kur e ka përmend për 5 të pastën herë, me çfarë emri ka përmend? Idh qam Abdullah kur ngrit mu fal apo mu lut apo me lexo Kur'an Abdullah. Abdullah i mori madh. Te na u bë rutin. Abdullah radiyallahu anhu peng Amerion alayhi salatu wa salam, është manifestues i menjës plot dhe ai i cili na e kallzon nëse je shumë i madh çuçi vje. Majt, matjere, me të madhë tjerëve, me, me, me shqit mburje për atjerëve, jo, po me ju dërzu zotit ta në Gjellë Gjellën, dhe se ta merë për një qast, dhe mundet me të bajt përsa dikuj të qmëndinë atje. Ka pas rast, ade, ka pas rast në ka qenjë njëri i meqëm, përsa ishtë me bajt qmëndinë. Dhe zotit jonë Gjellë Gjellën, i ka zembët në dorë, andë e fingamir, jonë ale i salatu së të të më qka tha, kulupu, ha, El i qalb th zemrat e robve janë digishtat e Allahut xhallaj xhalalu i sill çdo i sill çdo Allahu mos na i sill ka devijimi por nga nga udhëzimi anë të nderuar vëllezër me njëa të shohë të pejgamberit allahu sallallahu alaihi wasallam por çfarë shërbejn por ta kuptualitetin pse jemi këtu por ta adhurojmë Zotin tonë dhe maksimumin me dhënë në kuptimin e fesë Zotit xhale xhalalu tërat Tjera të janë periferi Tjera të janë periferi Sikur që ka përmendë Hoxha Se këtë libor e kumë shkrujt Se periferi të mendjes i kanë bëbaz Sikur për shemull Veshja e mirë Kjetra servilosja Dhe të folit të rrjëdhshëm Këto janë pjesë mendjes Po janë periferi Së janë qendr Qendrët cëla është zemra Andë Allah u gjellohën Kër anë mirët me zemra Këtë Hoxha në kaptin të re Kjo është kaptin të ndërrua nëzër duhet me kujdes ta kuptojmë dhe mos ta keq kuptojmë nga së është kap tine ndjeshme ta një ka pru një sifat 3 një citsi 3 për njërin e meqëm dhe ajo është këtu rikru stihbebili e t'izeli minë nësi amen pëlqyëshmëria e izolimit prej njerëzve në përgjithsi praj përgjithsive të njerëzve të meqëm ta një hodja e ka pru me u izolu prej njerëzve e çfarë çu jë duhet. Nga sa kjo ka extreme ndryshime. A dikush shkon në ekstrem ë të izolimit dhe e keç kupton dhe thot kan ton këso këto dietat dhe dikush shkon ekstrem tjetër në përzije me njerëz në extreme. Dhe thot duhet më kanë brenga të njerëzve dhe me me i pas hallat të njerëz në në, në përzije këtu më rad. Dhe përzihet kjo. Hoxha ka vënë kaptin, çish me kuptuket me selë. Dhe hoxha do ta përmendë me von kaptina tjera si me stabilizuar. Thot dhe oja, nga Zuhriju, nga Ata ibn Yazid el Lejthi, nga Ebu Said el Khudri, radhi Allahu anë, thot Dikush i tha, ya Rasulallah, ejul a'mali afdal Dikush e pyti pengamberin aleyhi salatu e al selam Thot Ebu Said el Khudri, shok e pengamberit aleyhi salatu e al selam Oj dërguari Allahu Cila është dhe pra ma e mir Ju edini shok të pengamberit aleyhi salatu e al selam Haa çikonë në grumbull i marr. Nëse do më dëshmukta më Riadul Salihin. Që sot është hadithet më të vërteta që kanë nga ka pejgamberi Allahu selam. Por çelëm në momentje kur sahabët thonë ja Rasulullah, çka pyetin? O shumë rançile, çatio çatio kapaciteti sahabëve, i sahabëve. Çka i thot ai? Keni po, pseu pejgamberi Allahu selam nuk i ka dashur pyetjet të së cilat kanë bënë me punë? Sigur njëri i cili ka thonë ja Rasulullah, ku cilërën cilërën, e ka mbapun akhirat i cili mkatë djaillet. Shka dashë këtu për jëmësa mbu pyjt Shka dhe vi Ndërsa pyjtet të cilat I ka dashë për jëmësa në cilat janë kjo, Cilave për o më e mira Për sa abëve trun I funksionon me, me aktivitet Me pun Cilave për o më e mira Tha për jëmësa në më e salatu Vë selam El gjihadu fi sebi lilla Luftan rukët Allahu gjellë gjellë E shka më të lartë se kjo Dhe këtë adhijë të dëshmojnë se Dhe shejkhulli sa më tëjmijë Ka thamë, dy vepra nuk krason me kur gjo Lufta ruk të allahut dhe ilmi Lufta luf ruk të allahut dhe ilmi Dhe ka thamë, kjo është mëndimi Mahmedit, Ibnu Hambel Rahmetullahi Aley Kale, thotë rasmetu si, Pastaj i thanë, qka pas kësajna Thun me madhe, pastaj Thapin nga mbeli Aleyhis Salat salam. Hadithin sa i Bukhari Hadithin sa i Bukhari Thapin nga mbeli Aleyhis Salat A rajulun في شعب من الشعب. Një burr shkon në një pjesë të malit të mshaft, nga malet të ekzistojnë. I yteqillaah, i ka frik Allahu xhella xhelalu. Dhe këtu fillon hadithi për me fol për izolimin. Izolimin e ka përshëllim vetmimin apo shmangjen prej njerëzve. Apo me një lloj uh, laithitie në kuptimin e shoqërimit. O ti Shmang është prej shëqërimit të të tëre. Thotë, për nga mërë a.s. Je tëkillahë. Në një transmitim tjetër, ja abudullahë. Në një transmitim ka orë, e adhurën Allahë. Thotë, ka thonë për nga mërë a.s. Wa jeda unë nëse, dhe i le njerëzit, min shërrihi nga shërri i ti. Pro këja di dhë dëshmonë, se për nga mërë a.s. e ka lefdru vetëminë. Dhe du të shohëmi se jo vetëmija të sot që na uajnë po nuk, vetëmi. jo vetëmija. Jo vetëmija internetit, jo vetëmija rreteve sociale, ku ti vetëmosh për njerëzve dhe ja u ha hakin njerëzve. U ha ha hakin prindve, u ha ha hakin atyre që ati ki hakn bita. Pse? Unë e përri vetë. Dhe këta pasajme mpshjel me fe. Jo, këtu diqka tjetër folim. Shiko që ka tomë me vësëra. Mpshjelet, ha? Në për male, në për pjesë male, në qaf male. Pas e ka dhënë, Je teqillah, Ja abudullah, Ki ka angajhim atë, Ki, ki adhënë Allah, Ujjelluala atë, Oa je daun nësë dhe i le njërzit të lirë nga e ketë qe e ti. A dhe kjo është hadithës e në kapruhe, Ibnu Hibbani, për me argumentu për që jëshmërin e vetmimit me njërës. Të në ruhe lezër, për vetmimit me njërës kanë shkujt djetarë shumë. Ibnu Nkajimi ka li për vetmimit me njërës. Më herë djetarët kanë shkujt Ibnu Abidunja ka liber për vetmimin nga njerëzit Shekru Samët e Mije Ka një liber E cila numron 700 fasën Mbi vetmimin nga njerëzit 700 fasën E cila është edhe juridike Po edhe mbi këtë kaptin Se si duhet me u menagjua Izolimi Dhe izolimi është do njëherë obligativ Që që ka përmen Shekru Samët e Mije Fotot ndrysh me të skenave të njeri Jutë njëtën e ti Do njëherë obligohet mu vet mua Ese njeri ka sharrë me veti. Dhe kjo sharrë nëse nuk frenohet për njerëzve, kalon zullum, kjo zullum i bandam në kiret. A në ka raste kur frenohet, domës dëshmërisht, dhe të shokhme. Thotim në hibani në shpegimin adidit, është obligim për njerion që t'i përmbahet vetmimit nga njerëzit në përgjithsi duke ju shmangë qëqërimit të të tëra. Pra të ndërua, lezër, kaptim, e cila duhet të kuptojmë në kandin e duhur, që njeri ju ka nevoj muvet mua. Muvet muve. Muvet muve mu veç me Zotin e vetë gjellë gjellë lu. Këtu e ka përcëllim edhe prej grujës, edhe prej fmive. Hiqë kërkush më së buka. Ti edhe Zotin e vetë jo gjellë gjellë lu. Ti edhe fletore të logarive të shumëta. Qa ke bo? Duke mos i pasat o shukët e tu, a fërvetis ka të në hapes e kur gjosa. Se e diset e Zotin e jo vetë s'ka kështifë. Ti mundesh me gjithë një shokë, edhe një mikë, edhe dy, edhe dhjetë ojë një qirë, që të thënë, hajtë se kur gjojtë okay, së kjo, ta falin. Por se nuk mundesh me allongë, këtë raportës në e panë me allongë gjellëvalet. Gësë allohë u gjellë gjellë nuk trajtonë që është thamë që është do të ti, po me drejtsinë e ti. Andaj, Hoxha ka pru ka pëtinë, se njërive ka obligimë në disa raste me u shmangë prej njerëzve. Dhe ka pru e shumë prej transmitimeve të, të n Nga se, si kur mos të kishtë në vetëmi, asë një dobi, pos një, do të ishte mjaftuar. Pra, nëse do të dikush, cilë o dobi mu vetëmu? Hoxja ka mi përmenjë në disa për i dobive. Po thot, une para se mi përmenjë dobi, si kur mos tjetë asë një e vërtet, vishë një, thot, kjo mjafton mu vetëmu për e njëzë. Cilë është ajo? Ka thënë, illë selamet e më karafe til me themë. Vesh që pështon frej gjunahit. Nga se baze e gjunahit a njeri. Njeri me njeri. Ideja me bo gjuna i vjen pë njeri. Ideja me vërtetun i gjuna i vjen pë njeri. Apo? Andetot, si kur mosket në vetëmi, vesh një cilëci, pështon pë njerëzve. Ski, teori me bo gibet. Ski që shme bo gibet. Që shki me bo? Kujtë kemi thonë? Murit së një folë. Pa tjetër ka, ka me qudë, rruga në adhurimin Allahu Gjeli Gjelaluhu A dojë thotë, si kur mos tishtë e vetëm kjo do tishtë e duhur për njërijun e menqur që mos të tërbulon selametin e vetë Nga se njëriju para se mu shëshru me njërzit ka mendim të mirë për ta Kur shëshruot fillon edhe i prishet mendimi A da gërë thonë disa djetarë si dush me e pas mendimin e keqë për dikan, afroju Shumë të beshëm janë konë Ani përse sot, shumë njërës mendojnë që janë të meqërë. Por djetarë të muslimat dhe e zre jam shumë të meqërë. Psikologë, shikojnë sa letë e ka pru. A do me posë me ndim të keqë për dikam po? Avrojnë ju mangatë. Sa mangatë që avrojnë, sa ma keqë që i menojnë. Pse, se prej për jashtë të ek imaginu të mirë. Tu avru të po, tu avru të po, dhe... Por veç se, të ma imani. Për ndryshe, njeri ju shkon largë në Njeri u shkon në rijo shkon larg me mendime për teatrin. Ato të ndërua vizer çka thot Ibn Hibani. Mos mu kanë vetmi, vetëse se pris selametin tan. Cili është selameti jot? Gibetski, mendim të keq për njerëzit nuk ki, a si shoqërohet me njerëzit pa të dukur me mendu keq. Pastaj kjo e keq, e mund të më shkojë doza në zullum. Se njerëzit kanë kçija, ketë kanë kçija, tiket ksija. A tiki gabime. Po ka mundsi ti kush e ka në gabim. Do ti ja shaf. Ket gabem në rregull që e ke pa. Po kur ti e jep gjikimin, ka mundësi që të të prënë. Qish, të që gabimi, që gjikimi. Gabimi në regull, gjikimi gabim. Pse, nga se gjikimi o shumë ma i ranë. Nga se ka mundësi është pëndupja t'i gjunaj. Ka mundësi e ka vest që t'u luftu, e ndes ka rritme me e largu. Kujet i ti? Andaj e kështu me ratë. Andaj e të hoqëja, në vetëmi ka largim nga, nga turbulimi selametit. Që ka të më në selamet? Ciki si hakë kur kujna. Nuk i kihak kërkujna Biluzumi sebebil mu eddi ilen muna këshe Thot duke ju shmang Sebepit i cilit qonë në polemika po, a, Polemika në shpia A mundet mu po vetë me vetë Në mundet mu po Me kam po me njerëzi A dhe të ndërruar lezer E ka pruogja këtë kaptin Që të argumentoj se pre cilësive të njerëzëve të meqër është qfarë Vetëmija Thot i vënkaj me lgëzije këtë sa jemi Tho di përnë kaj mellëgjëzije, Shekhu lishlamu të imië, 7 mëdë vite e kam për cilë, pas namazit sabajt. 7 mëdë vite. Kë nuk dhe me thonë sa i se ka po këtë edhe me herët. Po 7 mëdë, këja e ka ndjek. 7 mëdë vite ditë për ditë pas namazit sabajt, Shekhu lishlamu të imië, pise ka fol sabajt. Deri para dreke, me kërkan s'ka pranu me fol. Tho di përnë kaj mellëgjëzije, kene ju lezimul edhkarë si undaj të dhikrit të Allahut pimë sabahut deri në drekë kohora të vjeshtë po supozojmë m'ngjesin pesë deri në 12 mos më pens, dimulajt, lëviz hiç veç me përmend Allahut thot ibn Qaim al-Juzië ngjall kurreshaj tash ta veti edhe e veta thot i thash o oh, xh pim sabah deri në drekë shprano me kërkan me vol pse tha Se si mos ta marr çka doz dhikrit më shlën takatin. Më shlën takatin. Po, dhe gjithashtu unë kurse unë survival shum shlën takatin se ka për takatin më unxh me hop book. Por si takati është atë fol. As nuk ka të fol për atë takatin që ti më shku me lvizmësh aty. Jo, jo. E as ti me, me manovru me me trupin tan. Jo. Ajo të fol për atë takatin ku ajo ka në listë mëdhe të adhurimeve, të leximeve, thot mos më mor çetasin e bajçeta. Aja kuptove? Andoj, pa tjetër duhet vetëmija Dhe se të cullvon shqetani E nëse shekër islamu të imijë Me gjithat takat Që kanë dëshmu njërzit të ndëruar lezër I kanë thonë shekër islamu të imijës Dhe I kanë pranumë dhe khasmit Pre kundeshtarve Muftil enam Muftia i kitë njërzë Muftia i kitë njërzë Shekër islamu të imijë Ska me dheb Që ka punë me idejën Qaj se njërë Qofta i filozofik, qofta i besimeve, qofta i mdhëheve, qoft aj i i qadajes, xjikimeve të qadive, vetëm sa aj jo çënje vlondën i një vdetalet e kreata shkollave. Këreni një, do thonë mos më mor këthek këm shon ta koti. E sa për njerëzve për shemb në sa i më dom këta aspekt. Pse, gase përzimi shumë me njerëz dhe ka na ka nostalgjia ek çtemë radh. Allah te ndërua Allah zer hojaka pro këta ka tin për mar argumentuese vetëmija dhe shmangja për e njërzve është për e cilësive të njërzve të menqër Thot nga ka ardhë shumë për e transmitimeve të cilat argumentojnë për, për këtë mesele Ka ardhë nga omër i mëdhe khattabi radhi Allahu anë i cili ka thanë Khudhu bihaddhikum minel uzle Omër khattabi ka shenë shoki për nga merit dhe djetar i sahabeve dhe halifja i dytë me radh ka fol për vetminë. Ka thon kështu: "Marr në hisën e Juve për vetminë." E ka thujt hise se të takon. Prandaj kit angazhime që ai kit ndaje një hisë ditës vetminë. Ne kanu vetëm. Ti ala zotë jojë, xhelë xhelalu. Allahin e ndërua Lazar, te sa haput ka qenë një orë vetmia. Ka qenë një orë vetmia. Çu do ta shohmë edhe pejgamberin Ali sallallahu alajhi wasalam në rast tjetër. Ku ka kërku nga bashkërëtja e vetë? A ishe radiallahu anha. E dini për nga mësëram, zonat e ka posë uh, natën me e kalumë me një gruje për gravet të ti. Dhe i ka posë me ratë. Ekshtu me zonat e ka posë hisën e vetë. Hakke i sajë u konë. Hakke i sajë. Një natë për nëtëve për nga mësëramë përvejshët me me bojë badet shumë. E gjenë vetën në atmosferë me bojë badet shumë. Dhe i thot ajshës Shiko, merë leje Pra, e te i kalon hakin E merë halalokin për hakin E asaj, por të përvejsh për Allah ala. Dhe që i thot ajshës anha, Thot A ma ban halal Më nejtën e vetë Në nëse, gruja ka hak Fmija ka hak I thot përvejshëm, a ma ban halal Thot të rri, ma si pas ke qef Ma shumë më nejtën e zotin tanë E le Ha? Sot njërëzit përshemë, kërë në besin vetë, dojnë më të ranua. Që mende? Se, se në adaptua. Nuk në adaptua. Që të të shofëmi se fudhej libni i adhi, që që ka përmenjë shekërësa më të imi e dhe odja ka përruhe, fudhej libni i adhi, ka qenë për njërëzit i cili ka qenë të quajmë më i skajshmi në mëndimin e vetëmijës. Që të të shofëmi se fudhej libni i adhi, që të të shofëmi se fudhe Rose praktike. Ande ka thon Omar Khattabi, marr lehisën e Juve për vetminë. O shumëancilla vet ezeru me vetmua. Më mendua për Allahun xhallaluhu, më me mendua për madhrinën e tij, më me mendua çish na krijoi. Vallahi më me menduvesh për trupin tën me me, me sa të mirat i ka dhënë, ti i zgjalin jetën më menduave. Edhe në jetë më dhanë se në ditën e çosh. Veçmënd me më menduë çish ti ka dhënë syt. Çish funksionon këta? Sonimati mallash këto syt. Çe ti pa këto syt, çka kishte bë? Pa vesh Pa dëgjim Pa shije Allahu të ka mundës u gjuën Mi shiju gjërëf Ti ka dhonë dhurt Ka përsos Veç për një element Me mendu O shumë Shumë është Për zemrën E cila vazhdimish punon Dhe është në kontrolin e zotit Adaj Allahu u gjelë gjelën në kërkom Për neve mu vetëmujem e ta Dhe e don Allahu këtë vetëmim Adaj ka dhën omrë kaptabi Merë në hisën e juve Prej Prej Vetëmijes Pasaj, Në ka arë nga Sufjan ibn Ujejnë. Sufjan ibn Ujejnë, është djetarë i djetarëve të mëlejt, muslimanve, ka si në dhe qadhi, tha të kumpa po Sufjan e thëurin në, në Andrë. Para se me kalzu këtë fjallë, të ndërua dhe zërë, i mëkaj me lëgjëzije, e kene dhe në gjuhën shqibë e mund të vazoni, e ka një li për të shkua i tur shpirti. Dhe djetarë të sahabëve, edhe tabit të me, musliman m Ha? e cila ka mundësi komunikimi njëri me tjetërin deri sa e bënkaj me lëgjëvzije në këtë liber shpirti ka prue se disa sahabe kër ka ndru jetë, ju ka me të borç dikonë, borç i ka ardhë në ndër një sahabiju të gjallë dhe i ka thonë këj i gjalli këtit që ka ndru jetë, që shëgjete vetën të zotijot thotë këtë në regullë po e kam një borç thotë që ki borç thotë të filonit Tho të unë e shkoj të paguj Dhe ka shkuj e ka paguj të bërgjë Edha e ka morë që e ka pa së bërgjë Edhe e ka pa në atën e dytë Ka dhën tashë sije, ka dhën tashë u lirova Në më dhënë andrat të ndërru Tashë nuk kemi në nga këtu të andrat Po këtë e kemi në të rësmetim Ku e ka pa ibnë ujejnë Sufjanë të thëurin andër Ha? Mas i ka ndrujit E ka pa Mas i ka ndrujit Sufjanë të thëurin Ma jetë një porosi Se të tani ki kalutin Hakikat, une jam e nde Tu, tu Urvat me arrit jekinin Tha dhe më tha Aqillëm i më arifetin nës Mosu mu no shumë Mi njof njërzit E para Ra, Kini pa najnat kundur të nësot Më do me ketë mja dit detal Ha? Me shti në detalë mja dit Qka të bandobi, vetëm keme së qetsu vetëm së nuk mundosh gjithmonë të njerëz me gjehti çka do. Wallahi njerëzit më studiu historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa kanë qef me ditë për njerëzit e thjeshtë, ishin bolëmo. Wallahi plot njerëz. Çfarë kusht i kanë me ditë, kush koi filani, ka ar filani, më kanë ndul filani. E kështu me radhë, mi thon, o burr, haxhoj vetë kët takat, ndsirën e pejgamberit alajhi wasallam, ti a limbosh. Ka ka dal, ka hi, kan hiç ç'ka or, më kan kanet, ti vaosh alim. I din njerëzit më u kallzu, çka ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por na këtë takat e hargjën e të njerëzit Dhe që ka dhe fungë Me gjuna më ledhme Nëse me ndojmë keqë për shembo Ando që ka thonë Sufjan e thori Mos i njofë shumë njerëzit Sepse nëse i njefë shumë Ba o të keqë Mundo që është të më përgjithë si që i njefë Pasa i tha A kille ma arifet e nës A petë po të thamë porosia e dytë Ka thonë porositëm Ka thonë mosë mundom i njofë shumë njerëzit I thash për streti, Rokipo li porosipi ati që ka kalu në khiret Por muhe këtë që ka mbej Edhe njerë më porosip Si kur aditit tjetër i cili i thapin nga mbej të isram Më porosip A i tha mosu i dhno Mosu i dhno Unë i di këtë pun a, Më porosip një ja, rësulat Mosu i dhno Likujti dukët kjo shumë pak A i diti se mos mu i dhno An kulmi i dijes Hajtë provojë Provojë me grujën, me fmijën, me babën, me nanën, me shokin Ajmet provokoi ti mos më nervozuo. Jo hipstip, jo sheçeri, atje, qetrapa se s'mundësh mos më nervozuo. Andaj shiko pensa, çiqja ka rrumbullaksu kit medicinën më nivet. Mos uidhno. Çiç më mësmënu po ato vllukto. E po çkjo problemi? Përsa i ka dhën 3 ha. Andaj i ka dhën, ka "Kalzama denja, mos po ja ndron fjalën." Tha, Sufian el Thauri më tha për shtreti, "Mos u mundo me një fshum njerëzit." Orri për vëti dhe njefë njerëzit ka pak. Se mi njofë shumë, në bëhatë problem Thot, Ibnu Hibani pasaj Ka than Ahmed Ibnu Hanbeli, imam i muslimanve Thot Raajtu bënë Semmek Jektubu ila ekin le Thot e kum pa Ibnu Semmekin Njëri për djetarëve të të bëhinëve Si li ka si një djetarë i njërë Dhe i ba dëgji Thot e kum pa këtë njeri duke jashkujt një porosi Një vlavit vetë I ka than kështu Inis të tahte Ella te kuna li ghejri Allahi abden Ma وجدت men al-ubudiyyah buddan fa af'al. Sitmundosh, jashta Allah, mos mju porkul kurkuina. Heç there is a skidanizor bana. Edheni te ndërua Allah-ën, ubudia, ubudia është adhurim. Ësh robërim. Porse ka një lloj dallimi. Ngase ubudia mund të më vdhall në peznierit, ndërsa uluhia i jet për vetë Allahut. Por dhënie har dietarët e përmendin dyja bashk për ta tmerruar çështjen. Qysh? Për shembull. Ka thon Obudi dhe Uluhi. Uluhi është një, me undështruallllallahu 1 me dashuri dhe në porçmim. Pra e do maksimum dhe i porulesh maksimum. Mirë, nëse nga ç'kjo porulje dhe nga ç'kjo dashuri pak i jap dikujt tjetër, kso i thën obudi. Pra i ki dhon diçka s'ka se meriton dikujt tjetër. Por jesh dhe har shirq. Jesh dhe har shirq. Orshemull, shekërësa me të imi e dhët, pi që sajsh rral diku shpështon. Orshemull, uh, kërkon di shka bashkëshortja, kërkon di shka fëmija, kërkon di shka baba, miku, dhe tje e di se kjo, edhe në qoftë halal, doza qka ka kërkue, të merë prej koz dhe jadurimit në halal. Pro, di që si pjur në nështroshtja tjë atina, këtu pak ke gërvish nga i badeti jatë. Ke gërvish. Jo që e ke prish bazën, ke gërv thot Ibn ha, I, I, Ahmed ibn Hambeli e kam dërgujim në Semak i ndukë thon si të mundësh kërkujt më sipër kul, më sipër kul. E kjo vëllazër s'ka mundësi më bë pa vetminë, se kime pas nevojë. Bëmoçeta, banëçeta, aje si të mundësh shko deri çati eksemerat. E haj kur shkoje deri çati, kur të vjen e ti tamam në çop të adhurimit. Sa s'ka të hajde ti shko dikon. Ajo është normal. Po normala. Andaj ti për shembull i thua animikut kryvani pun. Kjo nuk shkon hava Hajtë ven një ditë të kryma dhe ti tash muhen një E ku të thojë tash të kryma dhe ti muhen një Këto fillon adhurimi Jo adhurimi nda e lotë Po pjesë të saj Andaj shiko Ahmed ibn Hanbejti që ka thot Dhe kumë dëgju ibn se makin Si të mund është Hiqë kur kujna Musë mjë në nështru Bane Andaj kjo është preja sajtë Se në kam përmen djetartë në izolim Thotim në hibani Në komentin komen e këtëre vetë Transmet të të ngjajshmit. Ja, iri më njëu, do të thotë nuk e robron vetëm të të ngjajshmit. Ku është të ngjajshmit? Gresa. Ro kresa kresa nuk bën më më bë rob, sepse janë nga i njëjti e njëjta zonafin. Për shembull, uh, me çka dallohet një njerëj për një tjetrit? Njerëzit shohin shumë dallime, por te Zoti ka vesh një dallim, ngase esencën e kanë një. Për shembull, uh, të gjithë njerëzit Dhe bukur edhe pa bukur, zi dhe të bardhë, lolë raca krite kanë pi një pi një pikë ujë. Mirë, me çka dallojnë? Te Allahu veç me një, te njerëzit me plotësinë. Te njerëzit dallojnë me bukurinë, me pasurinë, me fuqi, me pushtet, me post. E te Allahu xhele xhelaluh me çka dallojnë? Dallojnë te Allahu xhellu ala me takalluk. Pse? Se vetëm Allahu i ia vlet njeriu. Vetëm Allahu te bareke u tal ia ngrit vlajeran anad hoc ne vaza shikadat ibnu hibbali al atilu la yastaabidu nafsehu li amthali de jonaq talaba njeriu i mejhor atka asht nisoj medikan nuk ja ban vetes robrindai ti andai allah u dhe Gjell ljalal u nev nuk na ka boras muhamedit sallallahu aleyhi ve sallam pa na ka bon djeken ju robriem por shemb Në Muhammed e sëlam, qëka thojna? E shhedu en la ilaha illallah, për Allah unë gjellë vë ala. La ilaha, këti rëbrija i takon, zotit tonë gjellë i gjellë vë ala. E Muhammed e sëlam, e shhedu enne Muhammeden, ha, rasul, ha, kjo është i dërgum i Allah. E neve, qëka na takon, nda i pengam vejt e sëlam, edhe ti ba, me ndjek. E me adhuru, tash e prish edhe ndjekin edhe Allah unë e huk. Dhe pra përqejmë nëse njeri ju adoron Muhammed e Salam Që e ndonë? Asë se ka ndjek Muhammedin edhe e ka shkel urdin Allah Pra Allah u gjithas Muhammed e Salam I cilë është kryesa me e madhe Nuk i ka thonë hak të uluhijës E qka i ka thonë Muhammed e Salam? I ka thonë hak të dëndjekjes Pra Allah u gjithas Muhammed e Salam Kushtë dënë mërë të une në përmjet teje simsuhës A më të une, jo të ti Pra qëllimja une, jo të ti Andaj, thad ibn Hibbani Njëri ju zgudzon Me lan dikan Me uba roba tina Pas e dhe Bil qiyami fi ri ajati hukukihim Wa tësaburi ala gurudil edhamin hum Duk e u mundua Me jakryja tina Kit detyra Aba Njëri ju nësë iba nëtë rob dikujna Që shibje? Ki roba i zotnija Edhe jakryjnë vazh dimesh detyra E jakryjnë vazh dimesh detyra? Po, dhe kjo në robri në shikru islamë të imi e të ndërruar lezek në raportin Bu burë gruje ka thonë edhe në gruje në halal mund është më ju borë a mund është, mund është për qemull, ka disa kërkesa të cilat ti me kalkulimët e tua e shepës e këto vindeshme me adhurimin dhe Allah u gjellivala apo me, me zbrazim për adhurimin dhe Allah mirë po skiqare pa jabo skiqare pa jabo për atë dhe këtë arsye. Thosë që i këristo më të imije, kjo është pjesë a dhurimit. Kjo është pjesë a dhurimit. Nga se njëdo dosë që ka e a ja ja mërë dikush robit, e cila dosë duhet mu hargju për Allah unë gjellë gjellë u, këtu karan adhurim. a dhurim. A da do të imë në hibani, njëri ju duhet me qenë, i ku i deshëm që mu sti vaat dikuj të rap, a i mu po zotnija. Po kitë kjo mu kanë dhe shë për Allah unë gj Ma vajda ila tarki dukhul fi sabilan. Mir po kjo thot me mundsi. Gersonovski mundsi. A janë gjithmonë mundsit? Ti kur kujt më s'mi u bó pak ë uh, për gdhëles me mor pak me dëmshuri? S'ka mundsi. Absolut. Njeri u është shtoj krijuar. E e kush e ban këta të, të ndëruar, do zë vetëm njëri i cili është zhvesh për Allahun xhalla xelalu. O zhvesh për Allahun te bareke ve taala. Ilë po kjo është shumë e fqyre Në dajë të doja Deri sa gjenë për këta mundësi Pasaj dhëtë Li ennehu idha hasëm Anë nëfësi i babet I khtilati bil alam Wal muqalatat e bihim Të mekënë min safa il kalb Thëtë nga se njeri ju Nëse e këpud vetën Nga shëqërimi me njerës Dhe këpud lidhjet me dunjojen Ha? E këpud vetën nga shëqërimi me njerës Dhe këpud vetën me dunjojen Qka rrimë? arrinë me ju pastru zemra. A s'ka mundës i ndryshe? S'ka mundës i ndryshe. Nuk ka mundës i ndryshe. Andaj djetarët, si kur që shështë imam Ahmed ibn Hanbeli, e ka pot pa mundur mu arrit elmi dhe derajetet e mdojë e të Allahu Gjellë Gjellaluhu dhe sabri i madh ka thonë dëse njëri ju s'ka hisën nga namazin atës. Dhe djetarët e ka në shpigu pse imam Ahmed e ka po këta këqë namozin e natës sepse është pjesë e vetmimit dhe s'ka rrugë për më e pastru zemrën pa u vetmuar. S'mundesh në çajtorë të më pastruaz zemrën. S'mundesh në restorant të pastruaz zemrën. S'mundesh të uporzish me njerëz me, s'mundesh. As ti, as ai, as asje Napoli. Pse njeriu përballë njeriu nuk mundë më pastrua. Por kur pastrohet, kur vetmuhet me Allahun xhejel xhelalu. Anatende ru'a Lazartu ibn Hibbani se nga vetmia Përfitohet qëfarë, pastrimi i zemrës, o adhemu të këtë durin eukatifit ta athë, dhe nuk një losën vaktit i robit në adhurime. Këni pavle zë njëri u kur zhytet me njërës, bojët robit të ne. Ti thu, tash përshimu kam e ledzhu Kur'an, së ta marë për asyshë. Ti thu, tash i kam kështu kështu prej veprave të pra mirët, së da ja kam bo obligim vetë vetës mi bo, së ta marë për asyshë. I don'timi boti adhurime disa të cilat do nuk vetu me zotin tan, stamar parasysh. Pse nga se njeriu kur adaptohet shumë me ndaj me njerzi, i bëhet një çfarë obligimi i pashënuar. Ha? Çish, diskutat çuçi bjes tle. S'lese po. i dhënohen. I dhënohen apo? A do shi go penga me selam kur i tha Ajshës, "A ma ban halal faolla"? Po ti flejone po faolla. Nga se është hak i saj. Por njeriu është vërtet më i kaput për lidhjeve të njerëzve. Andaj duhet të m'adaptu ka pak meza. Do sa na kena më ne jadin vord, Allahu na fal dhe na mëshiroft. Andaj duhet më stërvit vetvetem. Ka pas për dietarëve të muslimanëve të cilët kanë çel vord të shtëpia. Dikush me po Mesh, më pa di kan këta të shpërndrë. Më bë mau pak më në, më sinqer dhe transparent. Me pasportë pas kët njerëri, apo sot me po dikantë, që më pa di kan, qi ka vord të shtëpia. A nuk shuin lajm për kët njerë? A nuk është për gjuditëve nasi të cilët jemi pjese që amizë dhe namazë qëka të duhet vorri? Por se ti sa të dushë në banë manovra dhe manovra dhe shkot tërthora zi gjërave vdegja haqë sot apo nejësër dhe njërës e qkojnë për dit A noj të ndërrua lezër këto që që duhet mu më mërë me, me e qishë mu stërvit për këtë vetëmi dvarit duke nejt tash pak vet duke nejt tash pak vet A dhe të ndërruar dhe zërë Thotim në hibani Se në vetëmi qëfar arrijet Arrijet mësë mës më të tërbulu e Vak të jotë për Kur'an Vak të jotë për Allah Vak të jotë që ki ti nevoj Më nejtë më Allah Unë tanë gjellë gjellë unë. Thotim në hibani E nëse aj e përdor Vetëmijën nga njerëzit Ha Arrin në pastrimin E raportit të ti më Allah Shiko, dhe një harë s'ki qara Panejtë më njerëzit Po ta ta kuptojm çfarë? Provoj mi vëllezër. Provoja. Provoj ndih të çu shë vësh ti me Allah. Vësh me një vësh të ajme pas shkuar. Wallahi nëse ki më gjejt prej knacive të cilat kimi mallku ditët e çajtorëve. Kimi mallku ditët e shojrimit edhe të cilat i ki thujtë se për Allah është kështu më radh. Nëse s'ka raport më të mirë se ti vësh me Allah. Ti dhaj. Ti dhaj. Pastrimi më i madhari. Andaj kë ka thënë rruga pejgamber, para mundoni vëllezër sot. Që pengambert kanë ndru jetë Kanë ndru jetë Pengambert në isra dhe miraj Tho të e pash filan pengamberi, filan pengamberi E qka i pa të ubaldhezëm? Tho të e pash musën, qka bante? Të ufal Nga se lidhje me Allahun nuk Ndërprej e të kur Diri se ka tani bënkaj me gjuzinë me deri gjusë se likin Sigur që Allahu është i pa fillim dhe i pa mbarem Adhurimin dhe i ti është i pa fillim dhe i pa mbarem Qëshme kuptu këta? Por shemë Sot me, me, me namazin e sotit Ja afru ka Allah Ja afru pak ma shumë Nesit ja afru e pak ma shumë Për një zëtjet ja afru një dozë edhe matë madhe Për një cënjet dhe një dozë matë madhe Për mat madhe. për pësë cënjet edhe matë madhe Tho t'i përn ka imi që kjo së në alët hiq Hiq së në alët Pra kur s'ka një cak që dhu S'kan ku ma afru ma Pse? Se ka thonë emri Allahut është Huë el ewell, huë el ekhir, huë el dhahir, hu Në të kaluarën pa fund Dhe në, në të armën pa fund Këta mendja nuk e ka vle zë Por se njeri e di Se kur afroët Allah Thot edhe pak ma afrë pas ka mundësi Pas ka edhe mundësi pak ma afrë Shikot Ramazan dhe zë këta e provojnë Në Ramazan mas mirti Munë është me thonë se ndjenja jotë në Ramazan është si tash Jo, sesa i hap dyrt Ats ma afrë Ats ma afrë e kështu me ratë A është afrimi i ditës të parë Ramazanit me Allah Si, ka, si dhjetë q Natën e kadrit Jo Po me inë gjennet A lo mbetë Ekshte me ra Andaj Njëriju këtas më nëtë me arritu në itë me njerëzi Tu po shumë fëtira Por duhet me u vetëmu me Allahun gjelle Gjelle gjelalu hun Përse dhëtë im në hibani Thotë ka thënë Abdullaj për më mbareki A dhe fudhejlun daudet ta'i Thotë fudhejlim në ijadhi E ka vizitu një dit një shuk të vetë E ka pos emnin daudet ta'i Ka qenë për djetarët musliman Ne even nëse në mundëson Zotë Ion Gjelle Gjelalu U pasirës e sahabëve Dërflashme për historinë e disa uh, tabinëve Të cilat janë uh, të rrugës Me i njofë disa tytu i të lartë Të, të kësaj të këti Brezit të matë të muslimanve Dawudet ta i është i njohër të mesi muslimanve Ka qenë vërsnik me Moshatar i brezit të fudel Më në iadë Dawudet ta thot i imië, Ka posë me dhepin e ramë në izolim Ka me ndu që gjdo shëshërim me njerëz është një rëzikëshë Shikor asë konkretë dhe cënë e transmiton Abdullahi Mubareki Abdullahi Mubareki Tho të vizitoj një ditë për ditë E fudejlëm në iadhi shokun e ti Daudet taim Fe aghleka Daudu l-bep Të shpia i ka shkulletë Wallahi Po ato kanë qënë qatë qëtë mesim qësë nuk e kanë këtë kuptu këta Sot dhe e këtë kuptu e njerëz Subhanallah iladhim Thot dhe jam ai ta timana ena në kaçel derë jam sheled derë وجلس فضيل خارج الباب يبكي فضيل i qëndronte jashtë derës filloi me çaj të çajel derën dhe filloi se dhe e kuptoi fudajili pse spiaci derën çish e kuptoi e ka kuptuar mos më afrohesh ti mua demonin tash me Allahun xhel xhel derë çapo mbi këtu mua shiko thot wa daudun dakhil al bayt يبكي e daudi pimrena kajk e ki piajt kajk e këtan kon njërë të cilët e ka njoft Allahu xhelel xhelalu. Andajazë pikë dynjës tonë, çka ka më me? Çka ka më me? Ti sot do të dises me kur dëj, sot bukën shaj e ke ëngër të ka më. Ka shku di kund tjetër ku është e turpshme u përmend. Këti jetë ajo, çka ka më të mëdh, vëlezë, veç ajo lidhje me Zotin. Andaj shton çkët lidhje, se çka ka më me? Andaj që ka Allahu xhelel Kur'an sura Maryam, ç'u shna qaldan. Dhe sura Kahf wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika dhe veprat e mira baki ja dhe ja ka vendosë Allah u emrin ha, të mbeturat që të mbesin, tjirat tjirat njështë i qujnë nëstalgji dhe risat shekërës e më të imi e, e ka pru prej ha, prej ignorancës nëstalgjin këpëtoni nëzë nëstalgji e e të kaliumën kur ishmi të vogli kur ishën filan në shkollën, bankat dyt filojnë njësë dhe kajnë ha, ha to to to të, të, të, të menduat kalumën, e kështu do. Dhe njerëzit janë të lidhur për kalumën. Sheiku Islamu te imja, në mbledhja fetava, në librat e tij, çfarë thot? Thotë kjo është nostalgji e e nënxhmuar. Thotë e vetmja nostalgji që ka mundësi me pas se vapi sa, cila është, është ajo e cila kur ti kujton gjinahon e kaluar e nxit për tobe. Të e çka kjo është ajo që ti mundesh të përfitosh. Për ndryshe, këto muahbete të tjera vëllazër janë kotë kot. Andaj thotë Dawud i ambyllu dhe e në fudhelit Dhe nuk e la me hia Thot ibn Hibbani Semih të Beker ibn Muhammad al-Abit Kale li Dawud at-Tai Ja Beker Istohish minë në nësi Kama te stohish minë sëbua Thot Beker Ibn Muhammad Njerë për i djetarët mëjtë muslimanve Thot më ka thanë muni dit Dawud at-Tai Thot më tha O Beker Ikë për njerëzve që ish ikë për e gërsirave Të egra Të nuk është mështë ta kuptojme Me bishtë dhe mështë ta keqë kuptojme Nuk është për qëllim me ju rejt njërzit Po në kuptimin me da, do, doz, nga jetë a jote Për vetmime Allah në gjelit gjelalu Mu izolue, me i bod disa logari Nga se shushrimi te për të me njërzë Nuk gle mu mor në logari A da kjo është a jetë të sënën e ka përmen Hoxja Thot im në hibani Allah në shirof në komen Kjo e cila ka shkun ta Daudet prej djetarëve të muslimënve, duke i ju përmbajt izolimit edhe nga djetarët. Pra, me dheb i fudejlim një jadit, me medhe, dheb i daudet tajt, dhe me dheb i vërsnikve të këtyne, ka qenë cili, me dheb e kuptonit, ide, shkohë. Ka qenë jo dhe shpia dhamit më largu, po edhe për djetarëve, pa nevorë. A dojë thash, kjo është me dhebim më ekstremë. Ndiri sa shekë kërësëmë të imië, ka disa kritika rëth këti me dhejbi, nuk është tashvendi i këtëre shpegimeve, por se duhet të kupten dhe se se ka në mesin e muslimadhe që kanë shku atës larkë në botë kuptimin e izolimit me Allahun, sa që ha, njëri tjetët jë kanë më shilderën, lemë ti mu me Allahun tenë, dhe ti këshirëve të në tane, ekshtë të me radë. Thotim në hibbani, e radu bidhelike indër riadatil enfusi nështë, Ale të sabburi ale lë wahde Pse e kanë bëhë këti ta lezër? E kanë stërvi, thë dimë në hibani vetë vetër Për një ditë të vetëmis Një ditë e vetëmis e ki të bligushme Tash e ki vullnetare në Tash ku jenë jetë, ki mundësi me qarkullu Ki mundësi jetë me jetës me brejdhë në përqytete Dhe ki mundësi me botakime me njërës Tani, sa ki jetë, e ki vullnetare Këtë vjene e gjeli, bëhatë hatë të menë Ski më zgjede, ta shveti je Ski zgjede, familia e para të levet Apo, atë levet Qaj që atë vorosh të levet Ekshë të merat Andaj të ndërrua, leze e thotim në hibbani Këta njerë se kanë pasë me dheb Si stërvitje për vetmine Do mos dosh me qka vjen Pasaj thot Wa i tharu did dhe lkhultati ale lmuashara Fe innel mar ameta ma lem Nefse hu biter ki ma u bi hale Fe ane khaifun alejhi luku Fima, Hurra, Alej Thotim Nuhibani, ndërsa unë thot e komentoj edhe ndryshe Nuhibani thot, ata e kanë pasë tërvitje Për shpar Për vetëmin kur vjenë, do mos dëshmërisht Thot, po egzistohen edhe një mana tjetër këto Cila është kjo Thot, nga se Kur njeri ju përzijet shumë me njerëzi Në halal Kam frikë se Të ju afru shumë halalit shkejlet dhe aramit Ha? Për shemë bu Me pi qaj është halal, me pi kafe, me një vla është halal, halal është diskutonë kërgush në du një, me nejtë me një vla musliman është halal, mirë, nëse që ki halal, halal, juridikisë ka kështë prejtë, nëse që ki halal, ta mërë një piesë për me ledzuhu një piesë Kur'anit, ta mërë një dyre qatët namazit që ka më në shpibat të shpija, ta mërë një vetëmi me Allah unë gjellë gjellë allu, Ta merrni mësim çka mundesh mësuar Allahun Tevareke ve Teala. Ta merrni koçka ti mundesh me bojba te Allahun Xhelel Xhelalu. Tash ngetras çish çish komendohet kjo. Ande ka donë ka frikse ku te mrihet te via hallallit me dal ka titrave. A do shikojnë njerzit? Nëse ti shikon justifikimin e tyre pse s'lezn Kur'an, pse s'foll namaz, vullnetar mos foll por plasme por farzit. Besimtarët do të mëto kalu viën e farzit. Por vullnetar do vlezë. Çfarë është argumenti, angazhimi? u takova me filanin, kesh me filanin, valla deshta me on ders po kesh me filanin, e kështu me radh. Tanjeri u ka lon ko bash bash bash, shumë ko ko. Por kur vjen puna te adhurimi, ja stend ngarkon şeytani, a do ti në, në hibani se kimadheb është për çfarë, por mos ti afrua vijës ha të kuqe, e cila ka mundësi me me, me, me dal nga njeriu në harab. Pastaj thot, em masabul ladhi yujibul etizale anil alam kaffa. Thot dhe sa tani do t'i përmenjë me disa prej sebebeve të cilat e obligojnë vetëmien tani foli për vlera mirësht mu vetëmu ka nevoj mu vetëmu tani thot disa sebebe të cilat ta obligojnë mu vetëmu cilat jenë ato, e para thot, e para u gjudu dëfnil kajir se është shumë shtirë me gjithë kajir të njërzit ha, t'i me ndonë Ti mëndonë se ka hajrë, por se krejtë që ka egzistun për i hajrit fasadës, është hajri ajtë që ka ka për veti, jo për tyje. Apo? Pra, e para prej sebeve që obligonë, jo mu shoshru shumë me njërës, është fare, se nuk ka njërë zë këtë mendimet mira. Vallaj, nuk ka njërë zë këtë mendimet mira. Ekshte në ratë, që du të shumë me transmitime, nësën kanar, unë e disa pishmange, disa transmitime për shkak ashtëpërsi shka e kamë. E ju muni më këti të djetarët e muslimaneve Dhe libët e muslimane me gjejt Tekste të randa nga djetarët e muslimane Dhe së të kanë përshkujt Sa i rëzikë shumë që shrimi me një rëzikë Ima Mahmedi e ka shkujt një liber Dveçan ku kam bledhë transmitimin Nga pingamberet Nga njërste mirë E të cilën e ka qujt kitabu zut Liber i vetëmis Nga gjithë shka me hejshdor Dheri sa atë shumë Ka transmitimin këtë liber Të Ima Mahmedi për ashpërsin dhe për të keqën e shëshrimit, ka disa djetarë, thëjnë, ketë liber, zban me ledhu një riju, i pashëshru shemë një djetarë, i cili o jurist në fejë, se mundët me lajthit, dhe kanë lajthit një rëzit, dhe sufizmi të ndërrua, lezërë shekë, në të i mija, në, në vëllimin e një mbëdhjet, të me gjmullë fetawa, të kompletit të librave të ti, qëfarë thotë? Thot, thot rezultat i moskuptimit të vetëmis rrug të Allahu Gjelle Gjelle -Gjell Sufizmi të se ka dalë Se Sufizm Ehlu Suffe Ata janë mundu me, me emërtu me qiftin e buhur e erës E buhur e erës ka po shpinko në pengamberis e zëllëm dhe kanë nesë në pjesë gjamit kanë qenë fukara i kanë thonë Ehlu Suffe Ja në event i posa qëmë në gjami dhe pasaj janë mundu me me qujtë Sufi Këto pëse kanë devjuv dhe zëmë O se këto ka kategorisë shumë ta Kanë devjusë se së në kanë stabilizu vetëmin Se në kanë stabilizu vetëmin Apo Ju ka i në shejtoni për shemull ka thon, Këtë jam prepasuj e për shemull Ata i tash du, duhet për fillim tash Mo zdu të kjo më keq kuptu Se ka mundësi për shemull Ka pas për tërët tërët dhjetë ka nëjtë vetë A më shejtoni për shemull A ka shtim një, një vezvejse ve, ve të keqe Ka thonë Ska o si ti në du një Bëtë marrë me t Se njërës janë kitë përli me gjunat, që ti që tëllë dhvet s'ki dalë me njërëzi Këne i dheqë me Allah, këtu shëjtani ka i ka tjetëran Ljufta me shëjtani s'përfundovë, o për i këndej, o për i këndej A dajtë ndërua lezer, tëtim në hibani, e para që e obligon vë të minë cilë është E pakta që egziston për i hajdi Tjetra, e dyta, nëshëru shërvë Për hapja të keqës Kënë bëllë dhe sa është të përhaf të keqë, Allah hu në rujtë Allah hu gjellë gjellë në Kur'an Në kone për nga beri, s.a.s. Ka than Në Kur'an Zahar al-fesadu fi l-bërri wa l-bahri Bi ma keseve të ejdi nasi Wa jafu an-këthir Para me nëllë dhe para 1400 viteve ka zbyt kja jetë Ku ka thanë Allah hu gjellë gjellë O shfa që keqëja në tokë dhe ndajti Në tokë dhe ndajti Prej durve të njërzve a po i durrat njerëzve. Dhe thot Allahu po shumë se inde fal. Sa bojnë juniorë njerëzve, me jau ngarku kret me pozhici, shkatrohet donjaja. Por sa i shumë fal, edhe shumë kia dhe i kapin. E sot vëzërt, vallai çuditë njeriu sa e keq është për hap. Prandaj, teataret kanë shumë libra se kur hapet shumë e keqja duhet njeriu me ruajt vetë vetën novat. Vallai vetë. një një të shëtitur në disa vende, si tregjet, si pazarat ka mund si njeriu me me i lëviz pjesë e imanit me sku pjesë e imanit me lëviz syri ti, i tij me lëviz veshin e tij me lëviz mendimi i mirë për Allahun xhejel xjelal më u bë rrob dikujna do një fotografi e bukur apo do një parfumi i bukur apo e çdo më radhë për gjëra të tilla lakmojnë njerëzit ndonëse këto zemra janë të ligshta këto këto kanë shikuar njerëz të ndryshëm zemra e ligsht dhe devion andaj kodim nohibani sher rima e treta E jetë funu në lhesëne E treta që obligon me u vetëmu Për e njerëzit është Se njerëz të më shefin të mirën Tibor që ima më mund është me ba më mira Pa, që ka ban ima më shefi i ju Shumë njerëzit shofin për mu të mira Edhe banë këshës po shofin Me banit keqe e përmenim E shkujnë në libor E kini edhe të përkti në gjuhën shive Diwan i shefi ijut Kuj ima më shefi iju Kitë të përëzi i ka shkujt për dhimë Por shemull mam Shafiu thot sa të mira i shohin si përmenin. Kripo për shembull Vezor, njeriu vazhdimisht i bën disa të mira dhe mund do dikujt ta me me ta llogarit për shemull, këta shkoj të dobë, kujdes si të dobë. Po si dush më e ditë, a janë ato ndjeshm, a kanë ndjenjë, bënë nit të këqë. Mëntëa çështova na. Po ti o çorp pse spa vëderi tash? Sa të mira i bënë njëri këto këto këto, shef, andaj thonë mam Shafiu, sa të mira i bën aspi përmenin. E banë një gabim, ma përmenën A ne do t'im në hi bani E tre t'a prej sebebë që obligonë mu vetë mu vëzër Ta më shefin të mirën, vëllaj, ta më shefin të mirën Sikë kur mës me pas ba Banë një të keqë e shef Banë një të keqë e shef Andaj, njëri ju duhet ta këtë kujdes Këtë zakon të njerëzë Pas të i thot Vajullë hirune se i e katër ta Ta qejin të keqën Për për për se du të mu vetë mu vëzër Edhe nëse ta falë për moment, ta shprizon për më vonë. Apo? Njëri vëzër ta shprizon për më vonë. Me dit diku është një galim tanin, një rëshitje tanën, edhe nëse ta së ta thotë, këshirë më vonë, kur ti duhet ati ndë një rasë konkretë. Por me kalzu, por që e mënë një rasë, aja ma i mirë se ti, këshirë që ka thotë. Nëve zërë, këte a njërzit, këte e mi ne. Adhe përshka këse imi që ta duke me pas kujdes Adhe duke të mërujtë shumë nga zërë Shumë duke të mërujtë Nga se njeri ju nuk ta falë të keqën Dhe nuk ta përhap të mirën E Allahu sa të këqia i ditëpitia dhe stiqet Shumë apo Që ka thani përkaj mellëgjëzije Ka thani Ebu Abdillail Kahtani Në poezin e ti Njerë për djetarët të Spanjës Me në izbulu Allahu gjënajt Si af një silam në një ketërit Ja, me neziqullahu dhe jallahu ala junat siop meslam dhe tjetrit mir kur dikush don me e bën i njërit mos i dhon selam çka ban ja përmenit keq e allahu a mundu me ta botiçeta tabar ta allah wallahi tabar andaj kujdesaza kujdes në akuzim kujdes në shpifje kujdes në e diun e ku do me dal kujdes në kjo këtu përfundon nga se allahu është para para filastone para, para se me dhonaj ai të kop edhe tani pasaj vjen të haron pas nizët vjetre që ka thonë Muhammed i Misirini e Saidi i Mijubejri Wallahi, ni namaz kërësën e bajnë me gjemat veç e fletor, e që i lifletorën e di gjunajnë kërë kërë këmba që ka thonë imam shafiju më pengoj Allah u do ditë për namazit sabajt së ndërë që në gjami tha dhe e kuptoa se si jak shashkel dikuit ha, një jetin ka kalu rrugës u ka një një të fal ka fillu me kajt ka thonë kë i p për çka lot për me kujt. Edhe në kafs s'kan për Allah. Sa Allahu sumla me dal nga xhami. Allahu është i drejtë, vëllazë. Allahu është shumë i drejtë, po njerëzit nuk i dinë veprat e tyre dhe pasojat e veprave të tjera. Ado do të në imponi katër nga pesë veprave që obligojn. Mu vetëmupi njerëzve është çfar? Të përhapin të keqen, të përhapin të keqen. E peta, fa in kana al mar'u aliman bada'u. Me vao më thën, njeri nëse çopozojmsojti diçën Ja gjenë një të metë Për me, me kategorizun kategorit qia Ha? Nëse njërzit për shemë E kemi përmejnë në njëzirati për në kajmë e gjëzikë Ka thonë së prova mëma dhe njërzimit është mi umbinë njënit Apo? Dhe këta e kanë nëzirë Nga fjolla Zodh i Gjellë Gjelaluhu Ha? Rusulan mubashirine vë mundirine Li ellajekune Li nasi Anë Allah i huggëtun ba'dë rrusul A ti u Allah dhe ti u rrusul Ha? Ha Këq njerzit nuk e kanë problem i thon bin djallahu, në rregull. Kujt kujt se diskuton. Sa di vën qaimel jozie, do të thotë shejhu samedini para ti ka dhënë zdin dunja që dikush nuk e madhron me ju bin djallahu. S'ka çështë. Zotit më u bin, s'ka problem. E mirë, ka problemi, pse ka? Besimtar dhe ka pa besimtar, mos e kjo çështë. Thot problemi, a, kush i thot. A do ku na ka thën Allahu gënë pejgamberin si doni me ngumu a. Ti shmeu me pejgamber? Në të i thua, përshemë, kjo, kjo në atë është Shka bashkë, se ka po për e në sëra Bidati, ku vjen dhe zërë Refuzimi njërzve, pabesimi njërzve, ku vjen Pse mi u bin për nga mberit Në gjithdo fjallë që ka e thot Se Allah u ka do shqishtu Andaj, sikleti ma i madi njëzë që li ha Mi u bin njërit, që u bin dhe Ka qef vetë përshemë E djetarë kanë thonë E qish me e ditë se kjo në rënd Ka thonë me pasboket për Ai qeshën njerëzën që më njo. Po, se kisha pas obligim. E po mirë, çe Allahu ska dashur ti e ka dashur Muhamedes rah. Çe pse çka ka dallim këtu? Ai kuptova atë zonë. Me pasu Allahu tim e pasu pejgamber. Allahu Allahu ka xhir pejgamber, ka mujt edhe di kan tjetër. Po ai ka xhir me me urtsi. Mirë, më të pas xhir ti je. Ai shikoni bien se që duhet ç'shto më kon? Po. Po ai ka xhir ti e ka xhir Muhamedes rah ata nëse Allahu xhelaluhu është i vërtet në zemrat tona do të mendjë Muhammedun sallallahu alajhi wasallam. Atë do Ibn Hibbani, ardia e pest, cila është: Qoftë i ditur, kalme tacipnit me të për me të shpall, diçka tjetër. Pastaj thot: Wa in kana jahidan ayyuruh. E nese është së të ditum e shkeli. Subhan njerzi është njëri on siklet me njerzit. Qandë keni padazë kemi përmendën në xherat. Ne s'm kujtohet Se njëri ju nuk e mshel derën e ti Pi qenit, pi macës, pi loanit, pi ukit Derën kër e mshel me natën, pi kujte mshel Mas me ti qeni, jo vada mune është derën me mshel pa qels Se se qeni, se mune të me hien As uki, as loa, as një kapsh Qelsin përkajnë në në, drinin përkajnë në, pi për njerit Se dhu njerit vele qelit këta ai bot, ai A i bota i dhut, e më mirë qeni pësës bota i dhut Se fitra e ka, fitra e ka Aja ka vërështë në të marrë ushimin Të në pasaj që ka tunë i bani A, Aja që ta e ka Njeri nuk e ka që e shtovë dhe zërë Shikot e dhe të të të mëni i bani Arsia e, e gjasht Arsia e pesë nësë është i dishëm Ha, mundohën më gjithë dikun me, me rëdzu E nësa i njëra të në shujtë së zdi E që ka du të më ka njeri në këtë rast Nëse zdi thë në shujtë së zdi Nëse zdi thë në të tiki me dit E q S'monët më kanë E çka du të më kanë vëzër? Vetë moju me Allahu Gjellë Gjellalu S'monët, shka që të rrubë Vetë të me kryusin tanë Thotim në hibbani Vë i në kene faro kahum, hasedu Arsia e shtat Nëse është ma në altë me pozit E morin zili Shiko Jusufi Ato i panë shenja që Jusufi dhe tjetë ma i mirë Dhe se Jakubja e donë të ma shumë Që ka thanë? O këtë lu Jusufa Vrani Jusufin Muslimani që imë talë Djemë për nga më bërënë O, kjo njëri vërë O, këtu vërra Jusufin Pse me vërra Jusufin Mëtë një ju veç me babën e juve Se so, ki po do më jamur pozitët e baba Ekshtë të mëra A të do të më një bërë, njërshia është atë cilë është Nëse i manalt, apo njëri është manalt Të morin haset Qovë shpasanik, qovë me do një pozitë Qovë diçka e cilë është mbivler Mbiv tjerat, wa in kana dunahum haqqaroo arsiata nese je nën njerzit z'bojn mal por nese je mënalt t'qish me bë punën t'bërë ku do bish ton hasës ki kur fal vlere shikoj njerzit ndijat nuk kanë kur nuk kanë klas a kuptova ku është çështja e vetmijës nese je mënalt po ju zush më kontratë gabim gabim mirë shikojnë zerafidi që kan thon për muhammedin sallallahu Jibrili Allahu e ka obligu Allahu Jibrilin me jaqu shpallin Aliut radhiyallahu anha ka ajë kaqu porin ot Muhammedun sallallahu alaihi wasallam. Pse? Se ata thoin kjo neven ata kon. A jehudet çka thon? Na është e ken armik Jibrilin. Allahu e shkruan Kur'an sule Baqara, do ta shohim në tafsir. Allahu tha wa man kana aduwwan li Jibrila. Kush është armik i Jibrilit? Inna Allahu aduwwu lil kafirin. Allahu është armik i jo besimtarëve. E miru dhe zërë, qëka e vani njeri më kanë armiki Gjibrillit? Qëka i dolpun më Gjibrillit? Asse ka pa asë kurgjantë. Se shpallin e ka prue, kujna, Muhammed e Salam. E qëka të keqe? Ata ja kanë prit vetë. Andër shiko, nëse je ma lartë, kanë zili. Nëse je ma poshtë, nuk qkejlin krej. Eksë të më ra. Pasë të i thotë. Wa innata ka kalu mi hdharë. Nëse di me folë, thojnë folë shumë. Ha? Ar shiano, nëse di më fol, natak, din më shprej, po shum fol. Po di më fol ama shumë fol. Pra njerzit tani nuk koncentrohen te vlera, ato përqendrohen ku ku mund me kap me, me tanjollos past. Po mirë, shohom kjo. Ta xhendi ku vëzën, njerzit janë. Kjo janë unë ti. Kushto ato Jupiterit, nat ton to. Shtupari. Këti jemi këtu, kështu, kështu mendoj vëzën. Në kta munësh me dëshmu me çindra mia dëshmi. Pastaj thot: "O in sekete qalu ayi" e djeta, e nëse zdi me fol ha, i dhojn me mecë fra ti nëse zdi me fol, thoi, fol po zdi me fol ti po ditë me fol, shumë po fol cila mesatare njërzve, s'ka mesatare të njërzit thot, ua in kadara kalu mufterin, ua in se me ha kalu mu bedhdir thot, nëse është i fort ha, i dhojnë zulum qar nëse është që falë shumë, që i dhojnë ha, i likësht Çonë se ti e dëgjon se dikush të ka in hak. Li dhe, po hallalli kof. Po po vafoti këtu alla po ja bën. Ti të as gjozozias. Pra, mundohem të përshkoj se i ligjisht. Mir, nëse s'e si fal, do ki ku drejt me mohakmor, po nëse zbum çarz do mohakmor. Miramë fal. S'ka mundsi njerëz të më pas mesatarëve. Nuk ta nuk ta vlerësoin kur tamam. A, a kuptot surrën? Pra, nëse dikush të in hak, veti ki ku drejt me mohakmor, xhirë do të çshëg hakmor. Mir, ha da ka të dëron dalmi, ja falti thub. Falt kovt. Ose ja fare, po nuk bën me falt. Ti as po xelzon se ti ta ka hang hakën. Po njerëzit nuk kanë një masakare. Pastaj thot Fen nadim fi alaqaqib almahtut 'ala almaratib man ikhtar biqawmin hada na'atuhum waghra nas hadhihi sifatuhum. Thot Ibn Hibban edhe me këtë përfundon atë ndërua Vezir, thot ipenduar në çdon gjendje. A keve nalt, a keve posht, a keve dishim, a keve padishim, a po te pare, as po te pare. Me pas pare thoin ka pare, s'du me pas. Me un kan fuka ralli të kush i kushton ti rëndsi. Me pas pozit thot ke se meriton poziten. Me se pas pozit thon k's ka pozit. Me pas kudret thoin kjo është zullumtar. Me fal thoin k's hum po fal. Thot ke ta rasës ti më pendu. Wallahi ke ta rasës ti më pendu. Pastaj thot mahtut anil maratib. Ke të mundon me rëzu prej pozites. Pasa i thot, e kush mashtrodhët me njerëzit të cilat janë qushtu, ajo është i mashtrumi. Pravezer, Ibn Hejbani që ka vëna thot neve, nëse njeri ju së zvetmovët me Allah, nuk lidhe raport me Zotin e vetë, cëllë ndush pozit që ka e kite njerëzit, pimat nga ojtës, dertë të me e poshtra, prap i në një mund. Dhe me dhe këtu shembu dhe Muhamedin a.s. dhe me dhe njerin më të poshtër që e gzistonë. Apo, më të poshtë, që Muhammed e Salam është krije sa me e dashtër të Zoti Alehi Salatu e Salam Shkohë më të mirë Muhammed e Salam Që i kanë thonë, sahë Magistar Që i kanë thonë, me gjnun, budal Që i kanë thonë, mufteri ki, ki shpif, ki fol për Allah Që i kanë thonë, muferrik Ki e dan e vladin për bavës Grujën për burrit Ki kanë thonë, a ka bëhë të sopa Kjo është Muhammedi, për këta kanë fol kështu Allah e ka rezistunë Gjibrili pëse i ka thonë Allah U qoja Muhammed e sa më shpallin Kur se kanë po Gjibrilin Kanë thonë Gjibrilin e kena armik jehut Armik e kena Mirë, këtu e më pozitët larta Merë më të poshtrin Shiba në më kërkush ato Qa si thonë ati Pro okeve më nalt Okeve më posht Të njerëzit do barabar Se ata nuk të shikojnë të jë Ata shikojnë vedë vetën E qëka më bejtë të dhezë Kullu shëjin Kullu men aleyha fan O Qata Allahu Xhele Xhelalu Kur'an çdo san përfundon çdo san azhso josar marfund vayab qawjhu rabbik dambet vetë Allahu Xhele Xhelalu a do nevesi besimtar por çkaqse e dim se çdo gjëndje është në e nënçmuar te njerëzit ata nuk na takon për vetë se me lidh raport me Allahun Xhele Xhelaluhu me pasturë zemrat për Allahun Tebareke ve Teala dhe brengje jon pikllimi jon mrzia jon çollimi jon sinimi jon agjenda jon nuk kanë vetë një Aosh tikna sala ujele xhelalu, bad e dalik la yadur ti ska don dietar pas ksaik kur jo ska zarart. Elusmi Allahun xhel xhelalu, che Allahu te bareke we taala, ne pason zaimatona, elusmi Allahun te bareke we taala, che Allahu xhel xhelalu ti lid raportetona me zotin ton xhel xhelalu, ne pason zaimatona, ne spaçon spirtatona, elusmi Allahun te bareke we taala, che zoti jon subhanahu we taala, na munson me emri mohin ramazanit, me ibaj ibadet Allahu xhel xhelalu, elusmi zotin ton te bareke we taala, che zoti jon subhanahu we taala, na e mëson ç'qur'anin ta kemi libr i cili na udrohën dhe na tregon rrugën drejt Zotit ton Xhelel Xhelalu e ta kemi ibnak Muhammedin alayhi salatu wassalam elusmi Allah subhanahu wa taala ç zoti jon Xhelel Xhelalu veprat e mira Allahu tiban qabull e veprat e lig Allahu najshlyen et najap Allahu të gjithë thepërfundim të mirë aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li walakum fastaghfiruhu inne huwal gafururrahim walhamdulillahirabbil alamin